Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim Dugu yangu katika iman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ikiwa tunaendelea na silisila ya athari nzuri za kuyajua majina ya Allah Subhanahu wa ta'ala matukufu pamoja na sifa zake tukufu tuliona katika vipindi vilivyopita athari namba moja kwamba kumjua Allah kwa kupitia majina yake matukufu na sifa zake tunapata athari ya kumpenda Allah haki ya kumpenda leo hebu tutazame athari ya pili miongoni mwa athari zinazopatikana katika kumjua Allah subhana wa ta'ala na kuyajua vizuri majina ya Allah matukufu tunapata athari ya Ashauku ila Allah kuwa na shauku wa Allah وتعالى wa ta'ala ndugu zangu katika iman kulamazda ilmu alabd birabbih kila inapozidi maarifa ya mja kumjua mola wake wa ktam wa ktamlat lahu maarifatu biasmahi wa sifati ikakamilika kueleku yajua vizuri majina ya Allah tabarak wa taala na sifa zake izdad ya mja kwa upande wa Mola wake inaongezeka Wahaninan ila liqa'ihi anakuwa na hamu nafsi tamani kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala fal mahabbatu washauqu ila al mahbub tabi'ani lil ilmi -il -il bihi viwili hivi mapenzi ya kukutana na yule unayempenda na shauku na hamu ya kumuona vinatokana na kule kumjua nisimame kidogo hapa ndugu yangu katika imani turudi sasa katika mifano ya kibinadamu hivi kweli unaweza ukawa na hamu ya kukutana na mtu usiyemjua ambaye humjui kwa tatizo yake wala huzijui sifa zake kwamba una hamu ya kukutana naye abada lakini wakati mwingine kibinadamu unaweza ukatajiwa mtu fulani kuna mtu fulani mashaallah yani ni mkarimu yule bwana kila unayokutana naye mashaallah yajudu alai anamfanyia wema anamfanyia kadha ukatajiwa sifa zake mpaka ukawa na hamu ya kukutana naye. Kwa hiyo kwa upande wa Allah Jalla wa hala maelezo tatizo ni kwamba tu nafsi zetu zimekafilika au zime, zinaumwa. Lakini lau tukitazama dunia hii, tukatazama neema za Allah zilizo tuzunguka, zinatupa picha ya waziwazi juu ya ukarimu wa Allah Subhanahu wa taala. Juu ya wema wa Allah Subhanahu wa taala juu yetu ambao hauhesabiki wala haudhibitiki kwa idadi haya kwa muumini yanatakiwa yampe shauku ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala maana mtume alayhi salatu wassalam ambaye ni a'raful khalqi birabbihi. rabbih ndiye kumjua zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kuliko viumbe wote kana yakulu fi du'a'ihi alayhi salatu wassalam ilikuwa daima akisema katika dua zake mtume salam. as'aluka shauqa ila liqa'ik na kuomba mwela wangu upe shauku daima moyo wangu kukutana na wewe ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. ni nini? Ni kutokana na vile alivyokuwa kimjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dugu zangu katika imani, hadhalu annahu kulla mazdad ash ila al-mahbub kanatil ladhdhatu bil -kurbi minhu a'zam. Kila unapokuwa na shauku ya kukutana na yule umpendae bila shaka ile ladha ya kuwa karibu naye inakuwa ni kubwa, bali sio hivyo tu linazaliwa jambo lingine assayu, ila mardat al utakuwa ni mwenye kwenda mbio katika yale yanayomridisha kipenzi wako unayempenda tazama mifano ya kibinadamu una mtu unampenda hautaki kumkwaza daima unakwenda mbio katika vile anavyopipenda kwa sababu kila unapomuona ni mwenye furaha na we unakuwa na furaha kila anapofurahi nafsi yako na wewe inakuwa na matumaini makubwa hivi ndivyo tunavyotakiwa kuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala hizi ndio athari za kuyajua majina ya Allah matukufu Hizi ndiyo athari zinazoingia katika nyoyo zetu zikatutengenezea imani zetu zikatengeneza mahusiano yetu yakawa mazuri na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talab Ibnul Qayyim rahimahullahu Ta'ala fi kitabi Hizadul Ma'ad. Al-Imam Ibnul Qayyim katika kitabu chake Zadul Ma'ad anasema hivi: "Fashauqu yahmilul mustaqa 'ala al fi al-sayr ila mahbubih." Shauku daima huwa inambeba na kumsukuma mwenye shauku eh kufanya bidii kumwendea yule ambaye ana shauku naye kisha akasema wayaqrubu alayhi tariq ile shauku inaifanya njia ya huyu mwenye shauku iwe ni karibu wayatwi lahul ba'id ile shauku kile kilichombali kinakunjiwa na ile shauku alionao mpaka kinaonekana kama ni cha karibu wiyehawina عليه الآلام والمشاق na inafanya maumivu anayoyapata kwa sababu ya shauku ya yule anayempenda wala hawezi kuyahisi nikupe mfano ambao wa karibu tutaweza kuelewa tazama mtu kampenda mwanamke mkewe masala angalia ni kiasi gani ambacho situ tunapata tabu kama wanaume Unafaiti wakati mwingine unafanya kazi ngumu unapitia changamoto mbalimbali mbali ili tu upate kumnunulia zawadi mke wako umpelekea Ile hamu ya shauku ya mapenzi ulionayo kwa mke wako inakufanya unapambana unapata dhiki, wanaume tunatafuta katika mazingira magumu yuko mwingine kazini anakufanya kazi anatukanwa na wakati mwingine zakana unatukanwa na mtu ambaye ni mdogo kwako lakini ana pesa ndio bosi wako akakwajiri atakufokea atakutukana kwa nini ili tu nipate chochote nikipeleke nyumbani watu wangu wapate kufurahi hayo ndiyo mapenzi sasa ukimjua Allah upitia majina yake na sifa zake ukampenda ukisha kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala shauku inaongezeka na hii shauku ulionayo inakutengenezea kitu kingine kuyaona maumivu ni mambo ya kawaida maumivu yapi Tabu, dhiki inayopatikana katika taa kulazimisha moyo uumie kuyaacha sio yapenda mpenzi wako ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala haya mambo yamekaa namna hiyo wa huwa min a'dhami ni'm, ni'matin an'ama Allahu biha 'ala al miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa tunu baadhi ya waja wake ni hii neema ya kuwa na shauku ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sababu ya kumpenda. Dugu zangu katika iman kila inapokuwa ar-raghbatu fil mahbubi washauqi ilaihi. aqwa fil qalb ile hamu na shauku ya kukutana na yule mpenda. kadiri inavyokuwa ni kubwa katika moyo wa mtu kanatil ladhatu bil wusuli ilayhi atam. ladza ya kukutana naye inakuwa ni timilifu zaidi. Unaona kwa mfano eh unaweza huko pahala fulani labda huko nchi fulani kama sisi kwenye taifa letu la Tanzania. Nafsi yako kwa Waislamu nikupe mfano tu wa Waislamu. Wa Kila Muislamu mwenye iman anatamani kufika maka Nadhani hii tunakubaliana sote. Kila Muislamu mwenye imani anatamani kabla ya kuondoka kwake duniani hapa aweze kufika katika nyumba tukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala apate fursa ya kutembelea Haramu mbili hii ni umnia. ni matamanio ya kila mumini. sasa kadiri shauku inavyokuwa ni kubwa Ndiyo ladha inavyokuwa kubwa nimepata kuzungumza hii bali imenitokea nitokea mwenyewe lakini nimepata kuzungumza na baadhi ya ndugu zetu walikwenda haji unamuuliza swali mpaka anashangaa Shekhe umeanza ume au uh, umefikiria nini mpaka kuniuliza hivi Unamwambia hebu nieleze kaifa kana shuuruka wa kaifa kanat hasasiyatuka awwala ma raita alkaaba Yaani pale ulipofika Haram ukaona ile ndio Masjidil Haram ukaingia ndani ya msikiti mtukufu ukaiona alkaaba ulikuwa vipi katika hisia zako na mawazo yako nikwambia wallahi nilijikuta nalia tu na sikujua kwa nini haswa, anambia hasa hكذا الشوق الى المحبوب hكذا يصنع الشوق وهكذا تصنع المحبه وهكذا شان الايمان hivi ndivyo inavyofanya iman kwa sababu sisi waislamu nyoyo zetu zimefungamanishwa na hapo na hii ni dua ya baba yetu Ibrahim alayhi salatu wasalam faj'al af'idata minan nas ta tahtawi ilayhi hiyo moyo wa muumini ambaye ni kamilul iman hapana shaka ana shauku ya kufika katika nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala fakaifa kukutana na Allah jalla wala ikiwa wewe ni muumini ambaye uliishi kwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ukazijua sifa zake ukayajua majina yake ukayaishi, ukaziishi athari za majina yake hapana shaka shauku ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni kubwa na kila unapokuwa na shauku na kukutana na Allah basi Allah jalla wala naye anakuwa na shauku ya kukutana nawe kwa sababu hivi ndivyo alivyo Allah subhanahu wa ta'ala mwala wetu mtukufu mkarimu kwamba ukijikurubisha kwake yeye anakuja zaidi ukimwendea unatembea yeye anakukimbilia Allah subhanahu wa ta'ala na hii ni mapenzi ya Allah jalla wala kwa waja wake kwa hiyo leo tuhitimishe kwa kuzingatia pointi hii anna kulla ma kana alilmu billahi atam kanat mahabbatuhu akmal kila inapokuwa maarifa yako ya kumjua allah yanaongezeka yanatimia basi hapana shaka na mapenzi yako yatakuwa yanatimia zaidi kwa allah kichukue kama kipimo kwamba tazama ni kiasi gani unampenda allah utapata jawabu kwamba kumbe unagepu kubwa sana haujamjua allah subhanahu wa ta'ala kwa nini usipie kumjua allah ili mapenzi yako yaongezeke kwa allah subhanahu wa ta'ala leo naweka kituo hapo insha allah Tukutane katika halaka nyingine inayokuja wabillahi tawfiq